Я не пам'ятала. Мені так боліло, що я нічого не пам'ятала і не відчувала, але я поглянула їй у вічі і збрихала. Так відчула. Про заповідь ти знаєш? Знаю, лише нічого не розумію. Це будинок його бабусі. Він туди час від часу тікав від усіх. Тепер це твій будинок. Він так хотів. Адресу, думаю, знаєш, а як не знаєш, то знайдеш. Ось ключі. Тримай. Вона підвелася і попрямувала до дверей. Уже там обернулася, зробила паузу, немов роздумуючи, говорити чи ні. Знаєш, він думав жити там із тобою. Це неправда. Правда. Він готував цей будинок для вас. Тепер він тільки твій. У вухах шуміло. Світ, мій світ, уміло мною вибудуваний зі спогадів та образ, розлітався на шматки. Він любив тебе, і це мав бути ваш дім, повторила вона. Навіщо? Навіщо ви мені це говорите? Навіщо? Вона хижо глянула на мене. Будемо вважати це моєю маленькою помстою. Знаєш, легко переживати смерть покидька, а він таким не був. Тепер ти це знаєш. Живи з цим, якщо зможеш. І тут я закричала. Але чи чув хто-небудь мій крик поміж гуркотом і шумом, з яким валилися останні стіни придуманого мною світу? Ілля. Ілля проклинав і ненавидів себе за свою слабкість. Як? Як він дозволив втягнути себе в цю авантюру? Це все Тереза. Знала, що він не погодиться, то й підмовила Марусю. А він, коханій жінці, відмовити не міг. Зібрали малого, зібралися самі. Йому не треба того, не треба. Але Маруся так суворо глянула, що Ілля навіть не ризикнув промовити ці слова вголос Тереза із Сергієм вже там? «Так, вона телефонувала, казала, що все гаразд». Поправила Іллі краватку, обійняв її рукою, поцілував у чоло. І все, Маруся вдала розчарування. «Решта вечері, то спізнимося». Ілля легенько підштовхнув Марусю до виходу. «Слухай, може ми не підемо?» «Це як?» – зупинився Ілля. «А раптом він побачить нас потім на якихось фото і прийде. Марусю!» «Ти моя, крапка. Якби він хотів, то знайшов би тебе давно-придавно. А тепер навіть, якщо і знайде, пізно. Він не зачепить тебе. Віриш мені? Вірю». Не встигли вони ввійти до зали, як на Іллю накинулися журналісти. Він щось їм пояснював, розповідав, не пам'ятає. Але от те відчуття, коли бачиш на стінах виставкової зали свої творіння, коли дивишся так, як люди на них дивляться... Це шалена радість і легкий сум, що це твої єдині картини і більше їх ніколи не буде, бо ж порожнім рукавом не напишеш нічого. Ходив від картини до картини і дивувався. Його і водночас не його. Художнику, ну нарешті! Ілля здригнувся від несподіванки. Так його називали тільки там. Озирнувся. Біля однієї з картин стояв його старшина. Гарно стояв, саме під своїм портретом. «Як? Звідки?» «Знайшла мене якась Тереза і запросила сюди». Вони обійнялися. Виставкова зала поволі наповнювалася відвідувачами. Хтось розглядав Іллю, хтось картини, хтось те, як інші розглядають Іллю та картини. Тереза зупинилася біля однієї з них і думала, що тут полотна зовсім інша, ніж були вдома. Там їм було затісно. «Дивно так. Ящики зі снарядами – це війна. Ящики з-під снарядів – це мистецтво», – обернулася вона до Сергія. «Мистецтво чи ні, час покаже», – стримано відповів той. «Вічно ти зі своїм часом», – вдавано обурилася Тереза і взяла його за руку. «Ти можеш його приймати чи ні, але він існує незалежно від твоєї волі і бажання. Тож краще з ним не сваритися», – прошепотів Сергій їй на вушко. «Ще якби він міг». Замітати сліди? Ціни б йому не було, подумала Тереза. У дитинстві мене дуже цікавило, як велося мешканцям задзеркалля, коли Аліса звідти повернулася додому. Чи згадував хтось про неї? Вона їх згадувала, це безсумнівно. Того дня я врешті вийшла за ворота. Єдине, що хотілося звідси взяти – МП-3 з віршами, але їх залишила. Нехай ті слова наступатимуть ще на чиюсь порожнечу, як на мою свого часу. Повітря. Інше. Я… Так. Я сумуватиму за нашими танцями під ноктюрни, за ювілейним святкуванням з абсурдними побажаннями процвітання. Досі думаю, що то недобре, коли божевільна процвітає. За цими деревами, між якими…